Жінка почала схлипувати, нарікати, голосити. А що мені з того, що мій цахес досяг високої шани, великого багатства? Коли б він залишився зі мною, я б його хоч і в злиднях виховала. Зате він ніколи не впав би в той проклятий срібний горщик. Він ще жив би, і я, може, мала б від нього і радощі, і втіху. Я б його носила скрізь у кошику. Люди жаліли б мене і часом дали б якийсь гріш. А тепер?» Раптом у покиї почулася хода, і панна випроводила стару, наказавши їй зачекати внизу під дверима, бо вона перед від'їздом порадить їй, як позбутися назавжди лиха і злиднів. Підійшла ще раз до малюка і сказала тремтливим голосом, повним щирого співчуття бідний цахисе, пасинку природи, я бажала тобі добра. Можливо, я б помилялася, думаючи, що чудесний зовнішній хист, яким я тебе обдарувала, осяє благотворним променем твою душу і внутрішній голос, що скаже тобі, ти не той, за кого тебе вважають, тож намагайся зрівнятися з людиною, на чиїх крилах ти без крила каліко підносися. Але ніякий внутрішній голос у тобі не прокинувся. Твій зашкарублий мертвий дух не зміг піднестись. Ти не позбувся своєї дурості, брутальності, невихованості. Ах, якби ти залишився тільки маленьким нікчемою, невеличким, неотесаним, невігласом, ти уникнув би ганебної смерті. Проспер Альпанус подбав про те, щоб після смерті тебе Знов вважали за то, за кого вважали завдяки моїй силі при житті. Може, мені ще доведеться тебе побачити маленьким хрущиком, жвавою мишкою або прудкою білкою. Я тільки радітиму. Спи спокійно, маленький цахесе. Коли рожебль покинула кімнату, туди зайшов князів лейб із Камердинером. Ради Бога, сказав лікар, коли побачив мертвого Ценобера і переконався, що всі спроби вернути йому життя будуть марні. Ради Бога, як це сталося, пане Камердинере? Ах, відповів той, ах, любий пане лікарю, У передпокої щинилось жахливе повстання чи революція. Все одно звіть як хочете. Його вельможність, турбуючись про своє дороге життя, хотіли, мабуть, сховатися в туалет, але посковзнулись і... Ну, то він умер урочистою, зворушливо, сказав лікар. Він умер від того, що боявся вмерти. Двері розчинилися навстіж, і до кімнати швидко війшов блідий князь Барсанув а за ним семеро ще блідіших камергерів. — Чи це правда? Чи це правда? — скрикнув князь. Але, ледве побачивши, малюкове тіло відсахнувся і, жалібно скривившись, підвів очі вгору і мовив, «О, це нобере!» І всі сім камергерів проказали за князем, «О, нобере!»